Ana Karenina, Pista 9 Lui Kitty îi tremură buza de jos. Se ridică brusc. Kitty, nu dansezi mazurca? Nu, nu, răspuse Kitty cu glasul unecat în lacrimi. A invitat-o față de mine la mazurcă, o informă contesa Nortone. Northstone, știind că Kitty va înțelege despre cine era vorba. Atunci ea l-a întrebat. Nu dansez cu prințesa Șerbațchi?" Ah, mi-e perfect egal," răspuse Kitty. Nimeni nu-i cunoștea mai bine starea sufletească decât ea însăși. Nimeni nu știa că în ajun respinsese un bărbat pe care poate îl iubea și îl respinsese fiindcă se încrezuse în altul. Contesa Nordstone îl găsi pe corsuschi cu care urma să danseze mazurca și îl rugă să o invite pe Kitty. Kitty dansă dansând prima pereche și, din fericire, nu trebuie să vorbească, deoarece Korsunski alerga tot timpul, dând comenzi dansatorilor. Vronski și Kuana se aflau aproape în fața ei. Chitii vedea când de departe, când de aproape, atunci când se întâlneau perechile lor. Și cu cât îi observa, cu atât mai mult i se întărea convingerea că nenorocirea ei era un fapt împlinit. Înțelesese că ei se simțeau singuri în sala aceea plină de lume. Pe chipul lui Vronski, totdeauna atât de energic și de independent, se întipărise o expresie izbitoare de supunere și de sfiiciune, ca aceea a unui câine deștept care se simte vinovat. Când Ana zâmbea, surâsul ei trecea și pe fața lui. Când ea cădea pe gânduri, era și el grav. O putere aproape supranaturală atrăgea parcă ochii lui Kitty spre fața Anei. Era fermecătoare în rochea ei neagră, simplă. Fermecătoare erau brațele pline, împodobite cu brățări, gâtul neted cu șiragul de mărgăritare, șubițele părului creț răzvrătite, mișcările mlădioase și pline de grație ale picioarelor și ale mâinilor sale mici, fermecătoare, fața aceea frumoasă, în însuflețirea ei. Dar această frumusețe ispititoare avea ceva amenințător și crud. Kitty o admira și mai mult decât înainte și sufera tot mai cumplit. Se simțea strivită, și asta îi se citea pe față. pomenindu se alături de ea în timpul mazurcii, Vronski o văzu, dar nu o recunoscut dintr-o dată, atât de schimbată era. Admirabil, Bal, rosti Vronski, așa ca să spună ceva. Da, răspunse Kitty. În turul mazurcii, repetând o figură complicată înăscocită de corsunski, Ana ieși în mijlocul cercului, alese doi cavaleri, Chema o doamnă și pe Kitty, care, când se apropie, se uite la ea cu spaimă. Nina o privi printre gene și zâmbi, strângându-i mâna. Văzând însă că Kitty răspuse la zâmbetul său -o printr-o expresie de deznădejde și de mirare, Ana se întoarse și început să vorbească veselă cu cealaltă doamnă. Da, e ceva straniu, diabolic și fermecător în ea," se gândi Kitty. Ana nu vrea să rămână la masă, dar gazda stăruia. Trebuie să rămâneți anar ca insistă Korsunski, trecându-i brațul gol pe sub mâneca fracului său. Dacă ați ști ce inovație am la cotilion, un bijou." Korsunski început să înainteze încet, încet, încercând să o atragă după dânsul. Stăpânul ca să-i zâmbi în semn de aprobare. Nu, nu rămân." zise Ana zâmbind. Cu tot zâmbetul ei, Korsunski și Gazda înțeleseră după tonul hotărât cu care răspunsese că Ana Arkadievna nu va rămâne. Nu, și așa am dansat la un singur bal, la balul dumneavoastră, mai multe decât în tot cursul iernii la Petersburg," Adăugă Ana, întorcând capul spre Vronski, care stătea lângă ea. Trebuie să mă odihnesc înainte de plecare." Dar ați hotărât definitiv să plecați mâine? o întrebă Vronski. Cred că da, răspunse Ana, mirată parcă de îndrăzneala întrebării. Însă licărirea nestăpânită și tulburătoarea ochilor și a zâmbetului ei îl răscoli când Ana rostia aceste cuvinte. Care Nina nu rămase la masă și plecă. Capitolul 24. Da, e în mine ceva respingător," își zise Levin, plecând de la familia Șerbațchi și pornind pe jos spre fratele său. Nu sunt bun de nimic pentru ceilalți oameni. Unii spun mândrie. Nu, nu sunt nici măcar mândru. Dacă aș fi fost mândru, n-aș fi ajuns în asemenea situație." Și îl închipui pe Vronski, fericit, bun, inteligent și calm fără îndoială că acesta nu fusese niciodată în situația îngrozitoare în care se afla el, Levin, în seara aceea. Da, pe dânsul trebuia să-l aleagă, așa se și cuvenea. N-am de cine să mă plâng, nici de ce. Eu singur sunt vinovat. Cu ce drept m-am gândit că ea ar fi vrut să-și unească viața cu a mea? Cine și ce sunt eu? Un om de nimic, de care nimeni n-are niciodată nevoie. Levin și-a adus aminte de fratele său Nicolai și se opri bucuros la această amintire. N-are el oare dreptate când spune că totul e rău și murdar pe lume? Cred că suntem nedrepti și ne judecăm fratele greșit. Bineînțeles, din punctul de vedere al lui Procofi, care l-a văzut beat, purtând o șubă zdrențuită, Nicolai e un om vretnic de dispreț. Dar eu îl cunosc și altfel. Îi cunosc sufletul și știu că se mănânc. Și în loc să mă fi grăbit al căuta, m-am dus la masă și, după aceea, acolo. Levin se apropie de un felinar, citea adresa fratelui său, pe care o avea în port vizit, și chema o birjă. În timpul drumului lung, Levin își reaminti pe rând evenimentele din viața lui Nicolai, pe care le cunoștea. Își aduse aminte că, pe când studia la universitate și un an după absolvire, el dusese o viață de călugăr cu toate ironiile colegilor. Respecta cu strictețe rânduerile religiei, slujbele, posturile, ferindu-se de orice plăcere și mai cu seamă de femei. Iar după aceea, când își dăduse dintr-o dată drumul, Nicolai se împrietenise cu oamenii cei mai decăzuți și se scufundase în desfrăul cel mai respingător. Își aminte apoi de întâmplarea cu un băiat pe care Nicolai îl adusese de la țară ca să-l crească și cum într-un acces de mânie îl bătuse atât de cumplit, încât fusese dat în judecată pentru provocare de leziuni corporale. Își aminte de cazul cu un escroc care îl făcuse pe Nicolai să piardă la joc de cărți niște bani, îl obligase să-i dea o poliță și tot el le reclamase, arătând că fusese înșelat. Erau banii pe care îi plătise Sergei Ivanovici. Își aduse aminte cum Nicolai petrecuse o noapte la poliție pentru un scandal. Își aminti de procesul rușinos intentat de Nicolai, lui său Sergei Ivanovici, pe temei că acesta nu i-ar fi dat partea cuvenită din moștenirea rămasă de la mamă. Își aminti în sfârșit de ultimul caz, când Nicolai își găsise un serviciu în Ținutul apusan, unde fusese dat în judecată pentru lovirea unui staroste. Toate acestea erau lucruri îngrozitor de murdare, dar Levin nu le socotea chiar atât de degradante, cum le vedeau cei ce nu-l cunoșteau pe Nicolai Levin și nu-i știau povestea vieții, nici nu-i cunoșteau sufletul. Levin își aduse aminte că pe vremea când fratele său trecuse prin perioada bigotismului, cu posturi, călugări și cu slujbe bisericești, căutând în religie un sprijin și un fru pentru firea sa pătimașă, nu numai că nu-l ajutase nimeni, dar toți, de altfel chiar și el, Levin, își bătuse joc de dânsul. Îl zeflemiseau, îl poreclau noie călugărul. Iar când a luat câmpii, nimeni nu i-a dat o mână de ajutor. Ba, din potrivă, toată lumea i-a întors spatele cu groază și cu dispreț. Levin simțea că, în adâncul sufletului, Nicolai, în ciuda vieții sale josnice, nu era mai rău decât oamenii care îl disprețuiau. El nu era vinovat că se născuse cu o fire nestăpânită și cu o inteligență oarecum mărginită. Totuși, se mereu să fie un om bun. Am să-i spun totul și am să-l fac să mărturisească totul. Am să-i dovadă că îl iubesc și că de aceea îl înțeleg Hotărâ Levin, ajungând după ora 10 la hotelul însemnat pe adresă. Sus la numerele 12 și 13," răspunse portarul la întrebarea lui Levin. E acasă?" Cred că da." Ușa camerei cu numărul 12 era deschisă. Într-o fușie de lumină se vedea ieșind de acolo un fum gros de tutun prost și ieftin, și se auzea un glas necunoscut. Dar Levin își dădu seama numai decât că fratele său era acasă, după tusa lui pe care o recunoscu. În timp ce Levin intra pe ușă, vocea necunoscută spunea. Totul atârnă de priceperea și de conștiinciozitatea cu care se va organiza toată treaba. Levin se uită prin ușa între deschisă și văzu pe cel ce vorbea. Era un tânăr îmbrăcat într-o podiofă și cu o claie mare de părâncat. Pe divan ședea o femeie tânără, ciupită de vărsat, care purta o rochie de lână, fără manșete și fără guler. Nicolai însă nu se vedea. Lui Constantin Levin îi se strânse inima, gândindu-se în ce mediu de oameni străini trăiește fratele său. Nimeni nu l-auzise și Levin, scoțându-și ascultă ce spunea domnul cu podiofcă. Vorbea despre o întreprindere. Clasele astea privilegiate-i lua ar dracu. Spuse tușind fratele său: Mașa, a fost de mâncare, dar și vin, dacă a mai rămas. Dacă nu o trimite să aducă. Femeia se ridică, trecut dincolo de peretele despărțitor al odăii, și l-a văzut pe Constantin. Nicolae Dimitri, și-a venit un domn, zise ea. Pe cine căutați? întrebă supărat glasul lui Nicolae Levin. Eu sunt. Răspunse Constantin Dimitrich pășind în fâșia de lumină. Care-i eu?" Repetă încă și mai supărat glasul fratelui său. Îl auzi ridicându-se repede și împiedicându-se de ceva. Apoi apărut în fața lui Levin, în ușă, statura a lui Nicolai, atât de cunoscută lui. Îl văzu uscat, adus de spate, cu ochii mari rătăciți și se sperie de aspectul sălbăticit și bolnavicios al chipului său. Era și mai slab decât cu trei ani în urmă când îl văzuse Constantin ultima dată. ore din gotă scurtă. Mâinile lui late și osoase păreau și mai mari. Părul îi se rărise. Aceleași mustăți drepte i pe buze. Aceeași ochi îl priveau straniu și, totodată cu naivitate, pe noul venit. A, costa izbuclind deodată Nicolai, recunoscându-și fratele. Iar ochii se luminara de bucurie. Se întoase în aceași clipă spre tânărul cu podiofcă și făcu o mișcare convulsivă cu capul și cu gâtul, atât de cunoscută lui Constantin, de parcă l-ar fi strâns cravata. Și o expresie cu totul alta, chinuită, crudă, sălbatică se întipări pe fața lui subtă. Ți-am scris și Dumitale și lui Sergei Ivanici că nu vă mai cunosc și nu mai vreau să vă cunosc. Ce vrei, ce vreți? Era cu totul altfel decât și-l închipuise Constantin. Când se gândea la fratele lui, Levin uita partea cea mai aspră și urâtă a caracterului său, care îngreuia atât de multe relațiile dintre și. Acum însă, când îi văzu fața și, mai cu seamă, mișcarea aceea convulsivă de întoarcerea capului, își reaminti totul. N-am niciun interes," răspunse Constantin cu sfiiciune. Am venit pur și simplu să te văd." Sfeiciunea fratelui îl îmblânzi probabil pe Nicolai. Mișcă din buze. Va să zic așa? Bine, intră, ia loc. Nu ți-e foame? Mașa, adu trei porții. Ba nu, stai puțin. Știi cine-i dumnealui?" Spuse fratelui său Nicolai, arătând spre domnul Cupodiovcă. E Krițchi, un prieten al meu de pe vremea când eram încă la Kiev, un om foarte interesant." E urmărit, bineînțeles, de poliție, fiindcă nu-i un ticălos. Și, după cum avea obiceiul, Nicolai se uită lung la tot ce de față. Văzând că femeia din ușă era gata să plece, strigă la ea. Ți-am spus odată să mai stai puțin. Cu aceeași nepricepere și stingăcie la vorbă pe care o cunoștea Constantin așa de bine, Nicolai, după ce aruncă din nou tuturor de o privire, început să povestească lui său, viața lui Krițchi. Cum fusese dat afară din universitate, fiindcă înființase o societate pentru ajutorarea studenților săraci și școli duminicale, cum intrase după aceea ca învățător la o școală primară, de unde îl dăduseră iarăși afară și apoi îl judecaseră pentru o bine oarecare. Ați urmat la Universitatea din Kiev? îl întrebă Levin pe Krițchi, numai ca să rupă tăcerea apăsătoare. Da." Am fost la Universitatea din Kiev. răspunse Crit chimânios și încruntat. Femeia de colo," îl întrerupse Nicolae Levin, arătând spre ea, e prietena a vieții mele, Maria Nicolaevna. Am scos-o dintr-o casă de toleranță." Și Nicolai își smuci din nou gâtul. Dar o iubesc și o respect și rog pe toți cei ce vor să aibă de-a face cu mine," adăugă el ridicând glasul și încruntându-se, să o iubească și să o respecte." E ca și cum ar fi soția mea. Acum știi cu cine ai de-a face și dacă crezi că te înjosești, uite ușa." Privirea lui rătăci iarăși întrebătoare pe fețele tuturor. Nu înțeleg de ce m-aș înjosi." Atunci mașa adune de mâncare. Trei porții, că și vin." Stai puțin." Ba nu, du-te." Capitolul 25 Și așa, urmă Nicolae Levin cu o sforțare, încruntându-și fruntea și făcând o schimă. Îi venea pe semne greu să se hotărască. Ce să spună și ce să facă. Și așa, Nicolae arătă spre ungherul camerei niște drugi de fier legați cu frânghii. Ei vezi, e începutul unei noi întreprinderi de care ne apucăm. E vorba de un artel de producție. Constantin aproape nu-l asculta. Se uita la fața lui bolnăvicioasă, de tuberculos, și se făcea tot mai mult milă de el, ceea ce îl împiedica să urmărească povestirea. Își dădea seama că artelul nu era decât o ancoră de salvare, ca să nu-l înnece cu totul disprețul de sine însuși. Nicolai Levin urmă. Capitalul, după cum știi, îl sugrumă pe lucrător, ci duc toată povara muncii și trăiesc sub astfel de orânduiri, încât oricât s-ar strădui, nu pot scăpa de traiul lor de vită. Întregul beneficiu de pe urma muncilor, cu care ei și-ar putea îmbunătăți situația asigurându-și câteva clipe de odihnă și, în consecință, o oarecare învățătură, tot acest prisos este luat de capitaliști. Societatea este astfel organizată încât, cu cât lucrătorii muncesc mai mult, cu atât negustorii și proprietarii de pământ se îmbogățesc mai tare, iar lucrătorii rămân vite de muncă. Ordinea asta trebuie schimbată." Încheie Nicolai și-și privi fratele întrebător. Da, bineînțeles." Răspuns acesta, uitându-se la roșața de pe umerii obrajilor osoși și proeminența lui Nicolai. De aceea organizăm o tovărășie de lăcătuși în care toată producția, câștigul și principalele unelte de producție să fie comune. Unde va fi artelul ăsta?" întrebă Constantin Levin. În satul Vosdrema, din guvernia Kazan. De ce tocmai într-un sat?" În sat și fără asta mi se pare că este mult de lucru. Ce să caute o tovărășie de lăcătuși într-un sat?" Fiindcă mujici au rămas aceeași robi ca și înainte." De aceea nu-i pe placul Dumitale și a lui Sergei Ivanăci când vrea să-i scoată cineva din robia asta?" Răspunse tăios Nicolai Levin, enervat de obiecție. Constantin Levin oftă, cercetând cu privirea camera întunecoasă și murdară. Oftatul acesta le enervă și mai mult pe Nicolai. Cunosc concepțiile aristocratice ale Dumitalei și ale lui Sergei Ivanăci. Știu că el muncește din toate puterile ca să justifice răul existent." Dar de ce tot vorbești de Sergei Ivanici, Îl întrebă Levin zâmbind. De Sergei Ivanăci? Uite de ce! Strigă deodată Nicolai, auzind numele fratelui său. Uite de ce! Dar ce să mai vorbim? Știu numai un lucru. Ce cauți la mine? Tu disprețuiești toate astea și bine faci. Atunci du-te cu Dumnezeu! Du-te! Răcni Nicolai, ridicându-se de pe scaun. Du-te! Du-te! Dar nu le disprețuiesc deloc!" rosti cu sficiune Constantin Levin. Nici nu te contrazic!" Între timp, Maria Nicolaevna se întoarse. Nicolae Levin o privi mânios. Ea se apropie repede de dânsul și șopti ceva. Sunt bolnav și nervos!" adăugă Nicolae, liniștindu-se și răsuflând greu. Și tu îmi vorbești de Serghei Ivanici și de articolul lui. E o nerozie, o minciună gogonată, o auto-înșelare. Ce poate scrie despre dreptate un om care nu o cunoaște? I-ai citit articolul?" Îl întrebă Nicolae pe Krițchi, așezându-se din nou la masă și dând la o parte ca să-și facă loc niște țigări umplute pe jumătate. Nu l-am citit." Răspuse posomorât Krițchi, nevrând probabil să intre în vorbă. De ce?" îl întrebă Nicolae Levin enervat pe Krițchi. Fiindcă nu socot că face să-mi vremea cu așa ceva." Mă rog, de unde știi că ți-ai pierde vremea? Articolul e inaccesibil multora, e mai presus de ei. Dar cu mine lucrurile stau altfel. Eu citesc printre rânduri și știu de ce-i slab." Toată lumea tăcu. Kritzki se ridică încet și puse mâna pe căciulă. Nu vrei să rămâi la masă?" Atunci, la revedere, Se vei mâine cu lăcătușul. După ce Krițchi ieși, Nicolai Levin zâmbi și fac un semn cu ochiul. Și lui merge prost. Văd eu. În clipa aceea, Krițchi îl chemă din ușă. Ce mai vrei? Îl întrebă Nicolai și ieși după el pe coridor. Rămas singur cu Maria Nicolaevna, Levin o întrebă. Ești de mult cu fratele meu?" Merg pe al doilea an. O duce prost cu sănătatea. Bea mult," zise ea. Ce anume bea? că și-i face rău." Și bea mult?" șopti Levin. Da," răspunse Maria Nicolaevna, uitându-se sfios la ușa în care se ivise Nicolae Levin. ce i vorbit?" Întrebă Nicolae, încruntându-se și plimbându-și ochii rătăciți de la fratele său la femeie. Ce-ați vorbit?" Nimic," răspunse Constantin încurcat. Dacă nu vreți să-mi spuneți, vă privește. Numai că n-ai ce vorbi cu dânsa. Ea ai o târfă și tu ești boier." Strigă Nicolae, smucindu-și ghetul. După cât văd, ai înțeles totul. Ai judecat totul și te uiți cu compătimire la rătăcirile mele." Adăugă el, ridicând glasul. Nicolae Dimitrici? Nicolae Dimitrici! Își iarăși Maria Nicolaevna, apropiindu-se de el. Bine, bine, dar cei cu masa? Ah, ia o exclamă Nicolae, văzând un chelner cu tava. Aici, pune aici! urmă el mânios. Apucă îndată o sticlă de vodcă, își turnă un păhărel și îl dădu peste cap. Nu bei?" îl întreabă pe fratele său, înveselindu-se într-o clipă. Ei, am vorbit destul despre Sergei Ivanăci. Oricum, îmi pare bine că te văd. Orice s-ar spune, nu suntem străini. Hai, bea și tu. Povestește-mi ce mai faci." Urma el, mestecând cu comie o bucată de pâine și umplându-și din nou paharul. Cum o duci?" Stau singur la țară, ca și înainte. Mă ocup de gospodărie." Răspunse Constantin, uitându-se îngrozit cu câtă comie bea și mânca fratele său, dar prefăcându-se în același timp că nu bagă de seamă. De ce nu te însori?" N-am avut prilej," răspunse Constantin roșind. De ce? Cu mine s-a sfârșit. Eu mi-am prepătit viața. Am spus-o și o spun și acum. Dacă mi-ați fi dat partea mea atunci când aveam nevoie de ea, toată viața mea ar fi fost alta." Constantin Dimitric se grăbi să schimbe vorba. Știi că pe vaniușca al tău au luat contabil la Pocropscoie. Nicolae își smuce gâtul și căzu pe gânduri. Povestește-mi, ce mai e nou pe la Pocropscoie? Cei cu casa? Mai sunt mestecenii? Dar o de noastră de studiu. Filip, grădinarul, mai trăiește? Îmi amintesc așa de bine chioșcul cu divanul. Vei să nu schimb nimic din casă. Însoară-te cât mai repede și rânduiește toate așa cum au fost. Atunci am să vin la tine, dacă ai să ai o nevastă bună. Vin-o și acum, zise Levin. Ce bine am duce-o împreună. Aș veni dacă aș ști că n-am să dau peste Sergei Ivanăci. N-ai să dai, locuiesc cu totul deoparte. Orice îi spune, trebuie să alegi între mine și el. Rosti Nicolai, privindu-și sfios fratele în ochi. Sfiala lui îl înduioșo pe Constantin. Dacă vrei să-mi afli părerea sinceră în privința asta, pot să spun că în cearta ta cu Sergei Ivanici, nu e o parte a nici a unuia, nici a celuilalt. N-aveți dreptate nici unul, nici altul. Tu n-ai dreptate mai mult din punct de vedere al formei pe când el al fondului." Aha, aha, ai înțeles asta?" strigă bucuros Nicolai. Eu însă, personal, dacă vrei să știi, prețuiesc mai mult prietenia ta, fiindcă... De ce? De ce? Constantin nu-i putea spune că prețuia această prietenie, fiindcă Nicolae era nenorocit și avea nevoie de un prieten. Dar Nicolae înțelese ceea ce vrea să spună fratele său. Se încruntă și începu iarăși să bea. Destul, Nicolae Dimitrici! făcu Maria Nicolaevna, întinzând spre sticla de vot că brațul e rotund și gol. Ia mâna, nu mă supăra că te bat!" strigă Nicolai. Cu un zâmbet de bunătate care se furișă și pe fața lui Nicolai, Maria Nicolaevna îi luă ca de dinainte. Crezi că nu înțelege nimic?" îl întrebă Nicolai. Înțelege totul mai bine decât noi. nu așa că e bună și drăguță?" Dumneavoastră n-ați fost niciodată până acum la Moscova?" o întrebă Constantin ca să spună ceva. Nu-i te mai adresa cu dumneavoastră. O sperii. Afară de judecătorul de pace care a condamnat-o fiindcă a vrut să plece din casa de prostituție, nimeni nu i-a spus niciodată dumneavoastră. Doamne, ce de absurdități mai sunt pe lume!" Izbucni el deodată. Instituțiile astea noi, judecătorii ăștia de pace, zemstva, ce porcării!" Nicolai început să povestească despre ciocnirile pe care le avusese cu noile instituții. Constantin Levin ne asculta. Negarea rostului instituțiilor de interes obștesc, părere pe care de altfel o împărtășea și el, exprimând-o adesea, nu-i făcu însă plăcere când o auzi din gura fratelui său. Pe lumea cealaltă o să înțelegem totul," a rostit Constantin în glumă. Pe lumea cealaltă? Uf, nu-mi place lumea cealaltă." Nu-mi place," adăugă Nicolai, Cocii ochii sălbăticiți se-a simțit asupra feței fratelui său. S-ar părea că ar fi bine să pleci din toată murdăria asta, din haosul ăsta, al altora și al tău propriu. Dar mi-e frică de moarte, mi-e grozav de frică. Nicolae se cutremură. beși și tu ceva? Vrei șampanie? Sau să ieșim undeva? Hai la țigani. Știi, de la un timp au început să-mi pleacă strașnic țiganii și cântecele rusești. Limba a început să-i se împleticească. Gândurile îi săreau de la o idee la alta. Constantin îl convinse cu ajutorul mașei să nu se ducă nicăieri și îl culcă. Era abia mort. Mașa a făgăduit că îi va scrie lui Constantin în caz de nevoie și va căuta să-l hotărască pe Nicolae Levin să se mute la fratele său. Capitolul 26 A doua zi dimineața, Constantin Levin plecă din Moscova și, spre seara, a ajuns acasă. În timpul călătoriei, el discută între în cu ceilalți călători despre politică și despre noile linii de cale ferată. Dar era copleșit, ca și la Moscova, de gânduri haotice, de nemulțumire față de sine însuși, de un nelămurit sentiment de rușine. Când coborâ însă în stația lui și îl recunoscu pe Ignat, vizitiul Chior, Îmbrăcat într-un caftan cu gulerul ridicat, când își văzu în lumina slabă ce se strecura prin ferestrele stației, sania acoperită de covoare, caii cu cozile împletite, hamurile cu verigi și cu și când Ignat, care așeza bagajele, îi povesti noutățile de la țară, că sosise un vechil și că fătase pava, Levin simți cum se limpezește haosul, încet, încet și cum se împrăștie rușinea ca și nemulțumirea de sine însuși. Schimbarea aceasta se făcu de-îndată ce-l văzut pe Ignat și zării caii. Iar când își puse șuba adusă la gară și se așeză bine învelit în sanie și porni cu gândul la dispozițiile ce urma să dea, mângând cu privirea prăștierul, fost cal de călărie, sânge de don, cal muncit și totuși iute, Constantin Dimitriș. Început să privească cu totul altfel ceea ce îi se întâmplă la